Estem a la sintonia de, de ràdio Palafrugell i per nosaltres és un plaer, novament, tenir els nostres estudis una vegada més a la Liona Bolsova, que ens va acompanyar, si no recordo malament, a finals de, de l'any passat. I ara compartirem amb ell uns minuts, just quan la l'onada aquella que parlàvem, recordo que, que van dir tan de bo, eh, la fama m'arribi aviat una mica, però per, per resultats, no? perquè els pugui aconseguir, doncs sembla que sí que ho ha fet. Liona, bon dia, benvinguda a casa teva. Bon dia, què tal? Han eh, canviat molt les coses en... 6, 7 mesos, 8 mesos que fa que, que havíem parlat eh, així en directe l'última vegada Sí, han canviat cap a bé cap a molt bé, la veritat que porto un any en què només estic anant cap amunt eh, estic tinguent victòries importants m'estic introduint en els tronejos grans i, i bueno, ara recentment ho he fet a Roland Garros i estic molt contenta per per als meus resultats. Uh, per a que no ho sàpiguen, la Liona ha arribat a fins a una de les rondes importants del torneig per excel·lència sobre terra batuda que hi ha al món, un dels quatre gran eslam, el torneig de Roland Garros, que es disputa a París, fins a la tercera ronda, i uh, amb uns resultats magnífics, amb un torneig et pot canviar la vida. Bé, bueno, eh, no crec que em canviï gaire, la veritat. Tot segueix igual segueix havent molta feina que, mm -hmm. que fer, molt, molt que treballar eh, tot al meu voltant segueix igual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 És el que ve quan, quan et va bé, no? al final és, és part de, de la nostra professió i, mm. i bueno, ho has d'acceptar i ho has de disfrutar i, i no passar res. Per la gent de la ràdio no, però el que ens vegin a l'imatge te diré, fas cara, ara fas cara de cansada, però fas sí. cara d'il·lusionada, eh, no sé, satisfeta. Més que et vaig veure l'última vegada. Sí? Bueno, sí, estic molt cansada. Eh, vaig arribar ahir a Palafrugell i el primer que vaig fer va ser anar a la biblioteca a estudiar, perquè tinc, mm. tinc exàmens i, i no, no puc descansar tot aquests dies. Però sí, evidentment estic il·lusionada, perquè volia, feia temps que, que aquest any doncs, volia entrar en el top 100, no? no? Per una part no volia tenir pressa, però per l'altra és, és una cosa que qualsevol jugadora que es dedica... He, Eh, somia no? en poder sentir-se professional de veritat, així que la setmana que ve quan, quan dintre el rànquing sortir en aquella posició doncs em farà il·lusió i, i ja estic feliç. Com es passa eh, psicològicament de, de Roland Garros, com eh, un pensa cada ha d'anar a Wimbledon a dos dies i sí. en canvi tens uns, uns exàmens com qualsevol noia corrent, i perdó que utilitzi la paraula corrent, sí. aquí a la cantonada. Ai, no sé, a mi els exàmens sempre m'han estressat molt, perquè sempre, sempre ho vull fer molt bé, molt m bé. Més i... que Roland Garros. Sí, molt més, la veritat, ho passo fatal. M'estresso molt i estic intentant re repassar amb calma, estudiar amb calma i confiar en les meves... Eh... No sé, els meus coneixements. Les seves però... possibilitats. Mm. no ho sé, al final. Aviam què passa dissabte, només espero provar i, i després ja poder concentrar-me en, en tot el que ve després. Mentalment també t'enviaré les forces que calguin, eh? mentalment. No Una altra cosa no les puc fer. Eh? Eh, suposo que, no sé, ho has dit ara, eh? és més difícil a vegades estudiar que no pas jugar a tenis, però mm. la veritat és que jo t'admiro, perquè com es compagina una cosa com aquesta, és la pressió aquesta d'haver d'estar disputant, guanyant, que no la tenies podent ser fins ara, la tenies per intentar arribar fins a un punt, sí. però que ja la començaràs a tenir amb ser, doncs, una noia que li agrada la història, que vol estudiar i que vol obrir-se camí també amb aquest amb aquest camí, amb aquesta vida. Mm? Sí, és molt difícil compaginar-ho i, amb, per exemple, aquests dies també, aquestes últimes dues setmanes, jo ja tenia, jo ja era consci... o sigui, sabia que tenia els exàmens, però...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 I... en paraules, ara m'acabo de dir que l'estem entretenint eh? no, però bueno una cosa és venir aquí a ve la Frigella a casa i l'altra és no sé o sigui que, que sincerament et va eliminar l'americana perquè tu vas dir tinc un atjament podré que pari ja sí, vaig dir ja està d'anar a ja, de la Dixia ja, i... no. no, ella va fer un partit increïble, la veritat va, va demostrar un nivell més alt que jo en aquell dia i, I la veritat que que bueno. és possible que arribessis, tot i l'eufòria esgotada, tan físicament com psicològicament, que tu no estessis preparada per aguantar tres partits a la prèvia que penso que van ser tres partits, sí. oi? I més, més tres partits més, i que això el cos a veure, sí, no, he sigut, no he sigut mai esportista d'elit, per tant no ho sé, però que, que arribessis ja, en el moment que acabes dius paf, prou. Sí, evidentment em va afectar, mm. em va... vull dir, vaig notar més el cansament quan ja vaig acabar, mm -hmm. em va venir i vaig dir, déu nhi sí que estic cansada però inclús l'últim partit jo ja ja no estava fresca, vull dir, normalment els tornetjos ens duren, el que ja estic acostumada, ens duren una setmana com a molt, i els partits són més seguits, eh, no hi ha tants de dies de descans, i mentalment és, és més fàcil, no? en una setmana ja està, i guanyes mm -hmm. perds, però ja estàs, en canvi Roland Garros portava dues setmanes seguides, aquest era el meu sèptim partit, setè partit, i i mentalment no, m'estava costant molt. Físicament també, són moltes hores a la pista, eh, molta pressió aguantant, i ja, no, no va ser el millor partit, l'últim que vaig fer, però era una normal i corrent. Que era. Però mai havies arribat allà, per tant no. eh, queda el gust d'haver arribat fins a aquesta ronda, i pensar sí. que és el primer de molts no? que, poden, que poden venir. Sí, això espero, això és el que intentaré. I entremig, a les xarxes socials, visites al Louvre, el Sena... El que calgués, oi? Si sí, no tot era tan dolent. No, no. Això, el... des del primer dia que vaig arribar, vaig intentar fer bastant de turisme, de visitar bastantes coses perquè... París és una ciutat que, que té molta cultura i és molt interessant de, de visitar, però ja cap als últims dies que, tot i tenir tardes lliures, no... ja em costava més aixecar-me el llit. A veure llit. si París a l'examen. Sisplau. <laughs> Escolta, uh, la Liona, nosaltres la vam deixar. Penso que parlàvem de les convocatòries que havias tingut amb la selecció espanyola, en sí. aquell moment uh, que havies de tenir, els tornejos, tornejos que vares disputar per aquí. Uh, ara mateix, doncs, suposo que tot ha canviat bastant radicalment perquè has passat estar entre les millors del món eh, després d'aquest de, excel·lent torneig B Wimbledon en què canvia tenísticament ara no, no dic personalment eh, haver aconseguit aquesta posició a Roland Garros no canvia en res la veritat en els pròxims tornejos les llistes ja havien sortit feia dies mm -hmm. llavors el rànquing nou no, no, no em sortirà llavors sí, encara tindré que jugar el, les fases prèvies que estava disfrutant fins ara llavors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 però res canvia, jo treball... seguiré treballant com feia fins ara i, i seguiré doncs, fent el mateix que feia. És qüestió d'aterrat, qüestió de coco? El què? El, el fet de poder progressar d'aquesta manera. Sempre em dic sí. que el, el tennis és un esport molt psicològic. Sí, eh, és més aquestes dues setmanes, més que... El meu nivell no ha canviat de fa dues mm -hmm. setmanes de quan vaig competir aquí a la Bisbal o o les setmanes anteriors, el que realment crec que he fet molt bé ha sigut mentalment sapigué aguantar la pressió, estar tranquil·la, en els moments durs doncs, estar concentrada i i crec que el, el pas que he donat cap endavant molt gran ha sigut a nivell mental més que a nivell tenístic Parlem una mica de qui t'està ajudant qui forma part d'aquest equip que tu deies sí. tancofòia doncs mira ara tindré diners per pagar-los a tots <ríe> La veritat no ho vaig dir així però ho, bueno, ho han com posat si, així, ho no? com si és així simplement em van preguntar per al... Perquè, jo no sí, vull parlar de calés, eh? bueno, no vull parlar de calés però vull parlar de l'equip d'aquesta gent que, que t'acompanya eh, Bueno, estan les meves dues entrenadores, es diuen ara Alcázar i, Alcázar i Lourdes Domínguez mm -hmm. eh, Després treballo amb una psicòloga, es diuen a Apuentes eh, He començat fa poc, però m'està ajudant molt, la veritat I bueno, tinc un, nutric un nutricionista i un preparador físic també ella teu sí, sí. mare també hi conta, no? Bastant. I tant tota la família i, i les meves amigues al final també, doncs, són part de l'equip perquè m'ajuden, no? Bé, tota la gent que, que formi part de la teva vida, encara que no estiguin dins el món del tennis t'ajuda sí, a ser tu. Sí, no? tot i que no m'acompanyi el dia a dia, doncs també són molt importants. Uh, hi ha molta gent a Palafrugell que ara s'omple doncs, la boca de, de la Palafrugellenca d'or. Uh, a més a més, doncs, nosaltres aquest cap de setmana que ha estat esportivament també tan intens a Palafrugell també ho hem pogut notar. Uh, M'agrada perquè tot t'omples la boca de Palafrugell, eh? Jo? Tu parles molt de Palafrugell Ah, de Palafrugell, i la boca i en, en el bon sentit de la paraula Sí, sí eh, Quan em pregunten d'on sóc dic Palafrugell, no Barcelona Tot i que Palafrugell ara trepitjo poc Però em segueixo considerant d'aquí I sempre que puc eh, M'encanta anar i, i passar per la platja I desconnectar O sigui, la gent realment no, no sap el que es perd Si no, no coneix aquesta zona És increïble És, és el M'haveres um, uh, comentar com vam tenir aquella trucada després d'entrar al quadre gran d'una doncs, uh, persona molt especial que havia estat el teu entrenador, Santa Cristina sí, d'Aro sí. i a qui li dedicaves tot això m'agradaria sí. que poguessis també doncs, amb aquests micròfons uh, no sé uh, comentar-nos o dir-nos què, què, què, què va significar perquè te'n vas doncs, de, de que ens deixava justament allà no? Sí, quan vaig acabar el primer partit de la fase prèvia eh, vaig trobar un missatge de... De que ens havia deixat el, el meu ex entrenador es deia Marcelo eh, tenia càncer i, i bueno, la vida a vegades és injusta i mai m'havia passat això de perdre algú de la meva vida i em va sobtar molt i també igual em, fa, em va fer reaccionar una mica em va fer mentalment intentar fer un esforç més gran de, del, del que poder feia no? de superar una mica els meus límits I, perquè bueno, tenia moltes ganes de, de, de dedicar-li a ell i i de fer-li un homenatge, perquè ha sigut un, una part molt important de la meva vida i de la meva carrera. T'ensenya això, que la vida i els resultats i l'èxit són efímers. I tant, un dia estem i l'altre no, així que s'ha de disfrutar. Escolta, no parlem d'altres coses, eh? No ens posem Escolta, Wimbledon, te'n vas cap a... Al sí. que algú, no recordo qui va ser una vegada un tenista, molt i molt bo, va dir que això era per les per vaques per les i no pels vaques. tenistes. <laughs> sí. Perquè són molt seus, aquesta gent. Eh, sí. uh, te'n fa il·lusió? Sí, és veritat que és una superfície nova per mi, sí que havia disputat els Juniors al el Wimbledon, però va ser només una setmana i fa temps, vull dir, no, és com si no hagués jugat mai. La setmana que ve vaig a Mallorca, que hi ha un torneig a Herba, mm. un 8 també, i allà preparo Wimbledon i ja la següent, doncs, disputo la fase prèvia, però... És una completament nou, però tinc ganes de... És un nou repte i, passi el que passi, tinc ganes de, de tenir aquesta nova experiència. Pel teu tennis pot ser bo? O per la teva manera de jugar? Les meves entrenadores em diuen que sí, perquè saco bé i tinc bons cops. Però la veritat que jo no jugo tan directe, tan a matar com moltes jugadores avui dia, però no ho sé, no ho sé ja ho la, la setmana veu, ja, no? que ve em a trucar i t'explico què tal Home, jo t'aniria a trucar, mentre no, no, no em diguis el contrari jo tenia a trucar per, uh, perquè els nostres oients doncs, sàpiguen uh, realment uh, què, què està passant amb la nostra tenista amb una personalitat com tu que ara doncs, destaca per sobre els altres però que ja ens agradava fer-ho quan, quan no era així i això m'agradaria també que quedés clar nosaltres estarem al teu costat sempre passi Gràcies. el que passi amb, amb el, el tennis però òbviament que ens encanta que el teu nom sorti a Roland Garró Uh, Wimbledon, si pot ser uh, Flushing Meadows, em penso que encara es diu així o no? no, als Estats Units, com ah, es diu sí. l'Open dels Estats Units, sí. que abans era a Forest Hills o a Austràlia, on també va anar-hi, no, aquest any? Sí, eh, vaig anar mm. a Austràlia i l'any passat també al US Open. Quin fart de viatjar, no? Sí, al final estic aquí quatre dies i, I m'està impactant perquè fa realment poc que estic viatjant tant i però, bueno, m'estic acostumant a poc a poc i també és, és una mica difícil l'estar tot, tot el rato dormint en llits que no són el teu. Els, teus, els hotels, etcètera, etcètera. perquè sí. tu anaves a més, més carrers en tornejos de per aquí la vora, no? Uh, solies competir sí. a França, per aquí, per aquesta zona, sí. anaves fins a Alacant, no sé si era Alacant, sí. no Me recordo que m'ho vares comentar. I eh, mm. si passes a un cert nivell, ja els tornejos de primer nivell ja són arreu del món. Clar, eh, de tornejos més petits, com que hi ha més quantitat, doncs n'hi ha més a prop i et pots, pots tenir el luxe d'anar a França, a Itàlia, perquè Espanya estan increment... Estan, mm -hmm. realment eh, estan fent molts tornejos de nivells de 25 ITF i, i 60 i i abans no passava i estan potenciant molt, molt el, el tenis femení, però... Sí que és veritat que a nivell més alt de Vuita ja el calendari es redueix i totes les jugadores top doncs, tenen com una o opcions de calendari com a molt. I ja fem gires més llargues de, més de continents. Per exemple, a, ara és la gira europea perquè és Roland Garros mm -hmm. i Wimbledon i tots els tornejos són per Europa, però quan arribi a agost ja és l'americana, perquè ja ve el US Open, i després més tard l'asiètica, perquè hi ha tronejos per, per Xina, Japó, etc. Mm -hmm. Vull dir, i a gener, com tu has dit abans, vaig anar a Austràlia, és la gira de, de per allà, o sigui, el, són, són gires de més setmanes, que són més lluny, i al final... Clar, quan jo perdo aquí a París, el dia següent estic a casa. En canvi, si jo estic en una gira a Austràlia tot i que perdi el primer torneig menys de quedar per les següents setmanes. Però està en un altre lloc d'allà i està disponible no, per Clar. anar immediatament, De Unidor. do eh? No t'envejo pas aquesta, aquesta circumstància, <laughs> sobretot. Si t'adones de visitar i fer turisme, encara, però si no. Sí. Uh, la Liona ens està acompanyant aquests minuts, no l'entendem gaire perquè també volem que vagi cap a casa a descansar i, i a estudiar, per tant, uh, a Liona, quan te converteixes en una persona seguida, en una persona que els mitjans de comunicació volem parlar amb tu cada dia, i el primer que et treuen, uh, quan, quan te'n entrevisten, és un tema de fandilles, uh, no els engegaries a tots? Sí, em va fer molta gràcia perquè va ser molt de titulars i els, només va ser un comentari que vaig fer que... Tu et dones compte ara de, de que qualsevol que no, cosa eh? que diguis? Ja... Sí, sí, hi han hagut titulars que he dit, però si sí, formen part de l'entrevista, però no és realment tan important. Crec que va haver un que va dir, la latanista feminista, i dic, però aviam, que és algú Raro ser feminista, vull dir, cal que ho poseu com a titular. Sí, la majoria de, de la gent avui dia ho és. No, no és re no sé, i que porti pantalons curts, vull dir, moltes... No moltes, però sí que hi ha més jugadores, vull dir, no és que, no sé, no és... No sé, res d'un altre món que es fixin en els pantalons, que no vols portar fandilles, que es fixin en els tatuatges del llogó sobretot, també sí. aquestes coses no? uh, això t'adona que, que sou també una imatge, més que no pas a vegades jugadors o esportistes sí, bueno, al final crec que el que volien treure era que tenia una personalitat eh, una mica diferent al que es veu realment al circuit que totes tenen un prototip més o menys similar i poder jo doncs em destaco una mica i al final crec que anava una mica perllà. i jo simplement no, no vull ser no intento ser diferent ni molt menys, simplement busco ser fidel a la meva personalitat i a mi mateixa i ja està sóc una noia de poble, deia, una, una, noia de poble una mica pagesa una mica no, no, Aliona, alguna cosa més que ens vulguis dir no volem molestar més d'estona jo personalment no Tu doncs, mateix. Doncs res, acomiadeta de la, de la gent de, de Parla Prugill que ha estat tant els que t'han fet costat sense voler-ne saber com els que ara diuen que et coneixen des de que vas néixer. Que n'hi ha, eh? Bé, bueno. <laughs> doncs moltes gràcies. Ha sigut un plaer. Gràcies, Aliona. Molta sort amb els propers tornejos, però sobretot una cosa, uh, més que guanyar Wimbledon, et desitjo que aprovis l'examen. Moltes gràcies. Fins la propera. Adéu.